Капітан Блад знову розсміявся, цього разу явно кипкуючи з іспанця, і Дон Франсіско захвилювався за результат своїх переговорів. Йому і на думку не спадало, що Блад насміхається над собою. Але чому вам потрібно саме три дні? Проте кінець кінцем хай буде так. Що ж, даю вам те, що ви просите. І Дон Франсіско подався виконувати зобов'язання, а капітан Блад замислився над тим, що репутація рицаря, коли вона в якійсь мірі сумісна з піратством, може часом стати в пригоді. Як і було домовлено, через три дні віце-губернатор повернувся в Маракайбо з мулами, навантаженими грішми та різними коштовностями. За караваном йшла чередав в 100 голів худоби, яку гнали раби-негри. Худобу одразу передали тим піратам, що колись займалися полюванням і вміли білувати. Добру половину тижня мисливці згаяли на розбирання туш та засолювання м'яса. Поки провадилися ці роботи та закінчувався ремонт кораблів, Блад сушив собі голову над задачею, від розв'язання якої залежала їх доля. Розвідники-індіанці доповіли йому, що іспанці під час відпливу зняли з Сальвадору 30 гармат і ними зміцнили на цілу батарею і без того сильну берегову артилерію. Сподіваючись, що якесь рішення спаде на думку на місці подій, Блад нарешті зважився провести розвідку особисто, ризикуючи життям. Він під захистом ночі з двома дружньо настроєними індіанцями перебрався в каноє на острів і, сховавшись у прибережних заростях, пролежав там до світанку. Після цього він один вирушив оглянути острів і, щоб розвіяти свої підозри, підкрався до форту навіть ближче, ніж дозволяла обережність. Він плазом дістався на вершину пагорба який височив за милю від форту. Звідти перед ним, мов на долоні, розкривалося внутрішнє розташування фортеці. За допомогою підзорної труби він зміг на власні очі переконатись в тому, що й передбачав. Всю артилерію форту було спрямовано в бік моря. Задоволений розвідкою, Блад повернувся до Маракайбо і виклав перед радою шести, куди входили Піт, Хакторп і Беревиль, Волверстон Дайк та Огл, свою пропозицію штурмувати форт з Суші. Переправившись у темряві на острів, вони раптово нападуть на іспанців і спробують розгромити їх ще до того, як ті встигнуть перетягнути свої гармати для відбиття атаки. Майже всі офіцери Холодно поставилися до плану влада, крім Волверстона, який за своїм темпераментом належав до людей, що полюбляють риск. Але Хакторп одразу ж виступив проти них обох. «Занадто легковажно, Пітере», – почав він, похитуючи головою. «Тільки подумай, хіба ми зможемо непомітно наблизитися до форту на таку відстань, щоб можна було кинутись в атаку?» Іспанці встигнуть перетягти гармати. Але навіть і тоді, коли б нам пощастило непомітно підійти до форту, ми все одно не змогли б взяти з собою гармати і змушені були б покладатися на нашу легку зброю. Невже ти віриш, що три сотні сміливців зможуть успішно атакувати вдвоє сильнішого противника, який засів у форті? Дайк, Огл і Бервиль і навіть Піт Завжди такий відданий Бладу, підтримали Хакторпа. Уважно вислухавши заперечення, Блад спробував переконати їх. Я, врахував усі можливості, зважив на риск і подумав над тим, як зменшити його. І тут Блад раптом замовк. Якусь мить, насупившись, він зосереджено думав, та ось в його очах. Спалахнув вогник натхнення. Опустивши голову, він замислився. Повторив кілька разів то так, то ні. Після цього сміливо глянув на своїх офіцерів і вигукнув. «Гаразд! Ви, мабуть, маєте рацію. Риск і справді занадто великий. Але у мене є кращий вихід. Ми тільки симулюємо атаку. Ось план!» який я ставлю на ваш розсуд.